18. Minden eladó. 1988-tól 1989-ig. Amikor annak idején megvásároltam Nick 40%-os részesedését, az egymilliós hitelt úgy sikerült visszafizetnem, hogy Phil Collins-szal az Élen a Virgin egymás után adta ki a világslágereket. Tisztában voltam azzal, hogy borotva élen táncolok. Az adósságunk időközben ugyanis rendkívüli módon megnőtt. Már meghaladta a 300 millió fontot, amit egy éven belül két millióra kellett csökkentenünk. Ez a nagyságrend olyan súlyjal nehezedett ránk, hogy a Virginnél bármit eladtunk volna, semmi sem számított. Felkészültünk arra, hogy ha egy jó ajánlatot kapunk a Virgin bármelyik üzletágára, azt azonnal elfogadjuk. Trevor, Ken és én puhatolózni kezdtünk, mekkora érdeklődésre számíthatunk. Az első gorcső alá vett terület a Virgin Retail Volt, amit Trevorral három különböző részre osztottunk fel. Az elsőbe a lemezbolt hálózat került, amelyet végül nem adtunk el a W.H. Smithnek, és benne volt valamennyi forgalmas helyen álló üzlet és az Oxford Streeti Virgin Megastore is. A második a található Patrick Zelnik féle párizsi megasztor lett. Az üzletet finanszírozó Patrick által alapított francia leányvállalattal együtt. Végül a harmadik részt az Ian Duffelhez kapcsolódó terveink alkották. Ő tervezte ugyanis az Oxford Streeti lemezboltot, majd sikerült rávennünk, hogy csatlakozzon a Virginhez. Felajánlottuk neki, hogy a világ bármely pontján tervezhet megasztort. Ehhez minden támogatást megkap, egyúttal az üzletekben még részesedést is szerezhet. Iyand a legjobb lemezkereskedő volt. Elképesztően értett a boltok tervezéséhez. Az első Virgin üzletek elindítása óta nála éreztem először, hogy vele visszakerülhetnénk a figyelem középpontjába. Iyand ráadásul a tengeren túlon számos Virgin megasztort szeretett volna még nyitni. Így aztán fontolóra vettük, hogy Amerikában is belevágunk egy üzletbe, de az ottani bérleti díjak mérhetetlenül magasak voltak, a konkurencia pedig jóval élesebb, mint máshol. Ezért az első boltot sydney nyitottuk meg, ahol viszonylag nyugodt piacon, versenytársak nélkül működhettünk. Ottam olyan kísérleti nyúlként, különösebb pénzügyi kockázat nélkül indíthattuk be a Megastor üzletet. Ez alatt a Párizsi megastóron is elkezdtünk dolgozni. Petrik ugyanis rábukkant egy 19. századi régi banképületre. A márványpadló, a hatalmas belmagasság és a monumentális lépcső azonnal megragadta a fantáziámat. Tudtuk, hogy a kisebb lemezboltok nem túl nyereségesek, mert inkább a bámészkodó járók előket vonzzák, akik aztán csalódottan távoznak a gyenge kínálat miatt. Miután a hetvenes évek párnás földön ücsörgő korszaka lezárult, a korábbi Virgin üzletek egyedi karaktere és hűséges vevőköre, mintha kissé megkopott volna. Jóval nagyobb mennyiségben kellett már gondolkodnunk. Olyan lemezboltokban, ahol a világ legszélesebb választékát kínálhattuk. Patrick párizsi megasztorja elképesztő sikert aratott. Már a nyitás napján felülmúlt minden forgalomra vonatkozó előrejelzést, és Párizs egyik legismertebb üzletévé vált. Valójában jóval több lett, mint egy egyszerű bolt. Valóságos turista látványossággá alakult, és néhány hónap alatt már ugyanannyi látogatót vonzott, mint a Louvre. Négyzetméterre vetítve a mai napig kétszer annyi forgalmat generál, mint a világ legsikeresebb lemezboltjai. Mintha minden fiatal japán és német turista elzarándokolna oda, hogy vegyen egy halom cd-t, míg az emeleti kávézó pedig a francia üzletemberek kedvenc törseje. Nagyon örültem Patrick sikerének, de azt továbbra sem tudtam, mihez kezdjek a brit lemezboltokkal. Úgy láttuk, hogy a Virgin Retail felpörgetéséhez új emberek kellenek. Mindig szívszorító, amikor meg kell válnunk egy munkatárstól. Én nagyon nem szívesen lépem meg az ilyesmit. Gyűlölöm a konfrontációt, és utálom, ha csalódást okozok másoknak. Azt azonban világosan láttam, hogy ez a csapat elfáradt, a veszteségeink folyamatosan nőttek, és változásra pedig egyelőre semmi esély nem volt. Az utolsó csepp akkor került a pohárba, amikor a pénzügyi év végén kiderült, hogy a Virgin Retailnek a tervezetnél 2 millió fonttal nagyobb a vesztesége. Mire észbe kaptunk, már túl késő volt. Megbíztunk néhány fejvadást, hogy állítsanak össze egy listát a legalkalmasabb jelöltekről, de a legjobban mégis annak örültem, amikor Simon Burke megpályázta a vezérigazgatói állást. Simon néhány évvel korábban fejlesztési igazgatóként került a Virginhez, és az volt a feladata, hogy a beérkező üzleti ajánlatokról eldöntse, érdemese foglalkozni bármelyikkel is. A cégben mindig törekszem arra, hogy a kollégáknak legyen módjuk a megújulásra, ugyanis szent meggyőződésem, hogy nincs lehetetlen. Jól lehet, Simon látszólag semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett. Mégis úgy éreztem, ha valakinek... Hát neki biztosan összejön, hogy egy veszteséges lemezbolt hálózatból egy sikereset alakítson ki. A jóslatom bevált. Amint Simon 1988. augusztusában munkába állt a Virgin Retailben, a dolgok azonnal javulni kezdtek. Simon ugyanis alapos lomtalanítást végzett, és kiírtott mindent, ami veszteséget okozott. Üzleti stratégiája sikerrel járt, mert a Virgin Retail 1989. júniusára fennállása során először nyereséget produkált. Amikor Simon a Virgin igazgatósága előtt először tartott prezentációt statisztikákkal és grafikonokkal, egyúttal 10 millió fontot is kért befektetésre. Elmagyarázta, hogy a retail üzletág romokban hever, és képeket mutatott az üzleteink tetején lévő fokhíjas cserepekről és a kilógó vezetékekről. Hozzátette. Ha az egyik gépünk utasa ezt meglátja, akkor a repülőink állapota miatt is aggódni kezdhet. Simonnak azonban nem volt szerencséje, mert pont ekkor Patrick Celnik is 10 millió fontot szeretett volna a Bordóba és Márselybe tervezett két újabb Virgin megasztor megnyitásához. A párizsi Megastore lehengerlő sikerétől fellelkesülve pedig szívesebben fektettem be pénzt Franciaországban, mint az Egyesült Királyságban simon egész biztosan felháborította a döntés. Közben a Sydney meg a is elkészült, Ian, Michael együtt pedig már Japán felé kacsintgatott. Újabb vegyes vállalatot hoztunk létre, hogy az angliai üzleteinkbe pénzt pumpálhassunk, és lefaragjuk a tartozásainkat. Ideális esetben a tulajdonos 30%-ban egy pénzügyi befektető lett volna, de a magas kamatok és a recesszió fenyegetése miatt senki nem jelentkezett. Kingfisherrel, a Woolforce tulajdonosával kezdtünk el tárgyalni. Már jócskának közepén jártunk, amikor felhívott a W. Smith tulajdonosa, hogy ajánlatot tenne. Miközben Simon Burke lázasan dolgozott azon, hogy a Virgin Ritay üzletágát rendbe tegye, egyszerre két főnököt is kapott a feje fölé. Egyrészt a Virgin-től, másrészt a W.H. Smith-től. Bár ez a utóbbi megvásárolta a Virgin Tees angliai megastor üzletének 50%-os részesedését, ezek a W.H. Smith-nek korábban eladott lemezboltokkal ellentétben továbbra is Virgin márkanév alatt működtek. 12 millió fontos forgalmat értek el, amelyből azonnal kifizettük a Virgin Atlantic indításakor felvett hiteleket. Ott is eszelősen sokat dolgoztunk, hogy mindig egy lépéssel a bankok előtt járjunk. Miközben az angliai üzletákból a W.H. Smith-szel vegyes vállalatot hoztunk létre, ami Európában Párizsból, Bordó és Marseille később Németország felé terjeszkedett, több Virgin vállalat Japán felé tekintgetett. Bár a brit cégek többsége arra panaszkodott, mennyire nehéz Japánban üzletet kötni, a Virgin mindig is jó kapcsolatokat ápolt az ottaniakkal. Ez talán az első tokiói látogatásom sikerének volt köszönhető. Húsz évesen utaztam először Japánba, mielőtt még összeházasodtam Krisztennnel. A szórakoztatóipar és a média képviselőivel nagy lelkesen több üzleti tárgyalást is szerveztem, hogy kipuhatoljam egy lemezterjesztéssel foglalkozó vegyes vállalat létrehozásának esélyeit. Azt hiszem, ez még a Virgin Music indítása előtt történt, vagyis akkor még Mike Oldfieldem sem volt. Fiatal voltam és csóró, nem tudtam túl sok mindent ajánlani. Több olyan tárgyaláson is részt vettem, ahol tökéletesen sminkelt gésák szolgálták fel a teát, én pedig farmerben és pulóverben magyaráztam üzleti terveimet az udvariasan bólogató japán üzletembereknek. Az egészből persze nem lett semmi. A szállodában mégis elsöprő sikert arattam. A repülőtérről busszal mentem Tokióba, ahol rájöttem, hogy az úti könyvemben reklámozott szállodák egyikét sem engedhetem meg magamnak. Ekkor megkértem egy taxisofört, hogy vigyen el egy olcsóbb hotelbe. Az alacsony betonépület kívülről teljesen hétköznapinak tűnt, én pedig egy egészen kicsi szobát kaptam. Estére azonban már unatkoztam, és magányomban a szálloda ajánlatai között kezdtem kutakodni, mire masszázon akadt meg a tekintetem. Nem sokára két gyönyörű japán lány kopogtatott az ajtómon, beültettek egy kád forró vízbe, majd életem egyik legerotikusabb masszázsélményét nyújtották, Melynek végén mindhárman a fürdőkádban kötöttünk ki. Amikor a következő este újra igénybe szerettem volna venni a masszázst, két megtermett kötényes matróna jött, akik arról tájékoztattak, hogy a lányok aznap szabadnaposak. Ezután lekaratéztak, és szinte félholtra vertek. Manapság drága és híres hotelekben szállok meg, de ezek közül egy sem ér fel azzal az élménnyel, amit életem első üzleti útján tapasztaltam. A Virgin 1988-ra komoly ismertségre tetszert Japánban, ahol Boy George, a Human League, a Simple Minds és Phil Collins mellett több művészünk is rendkívül népszerű volt. A British Airways és a British Caledonian összeolvadása után sikeresen pályáztunk a Tokiói útvonalra is. Lázasan kutattuk óriási hiteltartozásaink csökkentésének lehetőségeit, de rájöttünk, hogy ennek érdekében el kell adnunk némi részesedést a Virgin Atlantic-ben és a Virgin Music-ban is. Az első tranzakció során egy hatalmas japán utazási irodának, a Seibu értékesítettük a légitársaság 10%-át. Mivel a Virgin Atlantic nem sokkal azelőtt jelentette be, hogy megduplázta 10 millió fontos adózás előtti nyereségét, a Seibu Sison a 10%-ért 36 millió fontot fizetett. Az ügylet lebonyolításával egy időben Robert Deverió is aláírt egy hosszú távú együttműködési megállapodást a szegával, amelynek értelmében a Virgin Communications szega játékok forgalmazásába kezdett. Egyre világosabbá vált, hogy a japán cégek üzletfilozófiája nagyon közel áll a Virginéhez. Hozzánk hasonlóan ők is szeretnek hosszú távú célokat kitűzni maguk elé. Nekem a tőzsdei tevékenységünk alatt például az egyik legnagyobb szívfájdalmam a befektetők rövidtávú gondolkodás módja volt, meg persze az is, hogy állandóan a kijelölt igazgatóknak és részvényeseknek kellett jelentenem. Mindig úgy éreztem, azonnali eredményeket kell produkálnunk, és a részvényeink ára sinni meg, ha nem fizetünk hatalmas osztalékokat. A japán befektetők viszont nem ennek reményében fektetnek be, őket szinte kizárólag a tőkenövekmény érdekli. És mivel az ilyen ügyletek csak hosszú idő után térülnek meg, a japán tőzdei részvényárfolyamok a vállalatok nyereségéhez képest jóval magasabbak. Az árfolyam-nyereség aránya pedig gyakran az angliai háromszorosa. Hallottam egy japán cégről, amely 200 éves üzleti tervet dolgozott ki. Erről Tang Ping egyik megjegyzése jut az eszembe akit 1980-ban megkérdeztek, mit gondol az 1789-es francia forradalom hatásairól. Korai lenne még megmondani, válaszolta. A Virgin következő japán céggel bővülő tagja a Virgin Music lett, ami a legfontosabb tranzakció volt a keleti szigetországban. Ha már visszavásároltuk a Virgin-t a tőzsdei részvényesektől, akkor szerettük volna magas árat kialkudni a Virgin Musicért a leendő új tulajdonosoktól. Simon, Trevor és én több amerikai céggel is tárgyaltunk. Az egyik egy rakáspénzt ajánlott, de nem volt hajlandó felvállalni a hosszú, távú, passzív befektető szerepét. Ekkor figyeltünk fel a Fujisankei nevű japán média cégre. Azt hiszem akkor döntöttem el, hogy üzletet kötünk velük, amikor a Holland Park 11- alatti házunk kertjében megismerkedtem a Fuzzy Mr. Agicsi-val. Mondja csak, Mr. Branson, szólalt meg Mr. Agicsi halkan. Amerikai vagy japán feleséget szeretne jobban. Az amerikaiakkal rengeteg a gond, pereskedés és tartásdíj jár. A japán feleségek viszont nagyon jók és csöndesek.